Вичекавши секунду, Ріно підскочив до наступного, схопив його однією рукою за шию, другою вчепився за ногу, підняв малюка над собою і пожбурив навскоси через їдальню. Бот трохнувся в стіл, перекинувся і з'їхав на підлогу. Амбал не летів на інших. Роздавав стусани, знавісніло форкаючи, топтав малюків. Досить, не витерпівши, загукала Лавора. Тепер вони безпечні. Припини, долучився Алан. Краще допоможи мені, я не можу піднятися. Втуливши кілька підсрачників, хетхантер вгамувався. Вибачайте, хлопці, не зміг втриматися. Ріно зиркнув на психіатра. Ти певна, що вони не зможуть більше напакостити? Лаура не знала напевне, але відповіла свердно. Здається, я зламав ногу, простогнав американець. Переступаючи через малюків, Ріно з Лаурою підійшли до Алана, Допомогли йому піднятися, всадовили на стільчик. — Обрати справи кепські, — сказав Амбал, зіркаючи на опухле коліно і викручену ногу. «Бігати ти ще довго не будеш!» «Болить – «Болить?» – спитала психіатр. Сіпивши зуби, грінлон ківнув. Наче й без того не зрозуміло. «Допоможи йому, ти ж лікар!» – хетхантер підштовхнув дівчину вперед. «Я психіатра, не, лавуре стилу рота, побачивши, як хмурить сиріно. Добре, спершу чогось холодного». Вона пробралася між тілами хлопчиків до холодильника, дістала пакет спедовичів, натрусила всередину льоду. Захопивши з собою один з ножів, повернулася до американця. "Розріж йому джинси", простягнула на жахлий хантеру. "Треба прикласти лід". Акуратно розтягнувши нижній край штанини, африканець розірвав холошу до стегна. На місці коліна утворилась величезна фіолетова синя пухлина. Добрі новини, кістки нібито цілі, промацавши забій, поставила діагноз з Погані новини, наскільки я в цьому тямлю. В колінному селобі порвано все, що можна було порвати. Вона прихлала лід до пухлини. Для початку ми пошукаємо знеболювальне у лазареті, а потім психіатра глитнула слину, Треба буде вправити. Чому саме зараз? Віддихавшись, але все ще кривлячись від болю, спитав Ален. Чому боти активували стимулятор саме зараз? Важко сказати, Алане. Може, то була захисна реакція? Тобто, думаю, Ріно зробив комусь із них боляче, і малюк, прагнучи втамувати біль, запустив модуль. Лаура зробила непевний помах рукою. Це лише припущенням. З догадка, Лаури була правильною. Боти дозволили скомпілювати процедуру собі на плати, оскільки знали, що сама по собі вона не запуститься. Після сканування готового коду вони зрозуміли призначення програми, але не вводили її в дію, безпідставно побоюючись, що не зможуть Точніше кажучи, не захочуть її зупинити. Для активації коду потрібен був потужний поштовх ззовні, і таким поштовхом став біль. Відбиваючись, рівно вивихнув руку одному з хлопчаків. Фактично, він її відірвав. Видер сухожилля живцем, кістки правої руки більше не приєднувались до решти кістяка. Щоб заглушити біль, бот запустив стимулятор. Моментально він отримав таке задоволення, що забув про все на світі. Пройшла хвилина, стимуляція закінчилася, але хлопчак не захотів спинятися. І запустив програму знову. В цей момент найбільша перевага ботів можливість обміну інформацією, зіграла проти них. Сигнали про кайф, що надходили з мозку з актеованим стимулятором, були настільки потужними, що решта ботів перестали слухатися психоістоту. Їм хотілося одного – запустити таку саму процедуру в своїй голові. «Ти не боїшся, що вони, ну, відійдуть?» Алан більше не кривився. Крижаний пакет потроху висмоктував гарячий біль із набряклого коління. «Куди відійдуть?» ну, «Я маю на увазі, опритомнюють». Дюпре пробіглася поглядом по немічних ботах і знизала плечима. «Я уявляю, що вони відчувають. Це ніби як гнати під двісті по ідеальній автостраді за кермом новенького «Порше» з носовими пазухами, наглухо забитими кокаїном. Навряд чи вони захочуть відходити. Але вона ще раз тинула плечима. Я не знаю, наскільки сильна психоістота. До біса психоістоту почав Ріно. Краще скажи мені, жабоїдко. Не називай мене жабоїдкою, огризнулася психіатр. Гразд, голосуй, примирливо буркнув хитхантер. Кажи краще, як боти вибралися з ясною. Перебої з електропостачанням, зробив припущення Алан. Коли я ліг подрімати, світло було, напружив лоба Ріно. Вони не могли так швидко зірвати засови. хай йому, згадала Лаура, українець пішов у другий інженерний. Тимур? Що він там забув? Випалив Гевал. Коли, докинув інженер, не знаю. Француженка відповідала зразу бом десь півгодини тому. Алан провів долонею по лисені. Виглядало, наче він пригладжував волосся. То це Тимур їх випустив. Ураз американець збагнув, що програміст не проходив перевірку магнітним полем. Чоловік звів очі на Велета. «Ріно, невже він теж заражений? Нас тепер троє!» – похнюпившись, відзначила Леура. Їх звільнив Кацур, заткуючи, процедив Ріно. Гівал мав удосталь аргументів для того, щоб не сумніватися, що Україна чистий. Чого він не мав, то це часу на теревині. А те, що нас тепер троє, цілком... Може виявитися правдою. «Ти куди?» – кавкнув Грінланд. Він боявся лишатися самоті з малюками, попри те, що вони схидались тепер на блаженних тюхтіїв. Хетхантер не відповів. Підхопивши з підлоги Ремінгтона, він вискочив на коридор. На ходу перезаряджаючий рушницю рвонув до виходу з будівлі. Вискочивши з корпусу, Ріно сповільнився. Коло загорожі стовбичли троє ботів. Вони стояли спинами до виходу з ДВ, зирячи даль крізь дроти. Найманець вагався. Аж тут один з малюків хитнувся. В наступної миті він повалився на сталеві ниті загорожі. Хлопчика почало трясти, Проте він не робив нічого, щоб відсторонитися, бо та тіпало, аж поки він не сповз на пісок. Двоє його товаришів ніяк не зреагували. Хех, ці теж учаділи, зрадів хедхантер. Він зробив кілька кроків у напрямку гроші, маючи на меті розстріляти малюків, не хотів лишати потвор у себе за спиною. Та, все ж затримавшись на мить, Ріно передумав. Пострілами він вийде з себе. Стискаючи дробовик, він підбіг до головних воріт блоку ЄН-2, смикнув за ручку. Двері, як і очікував, виявилися незамкненими. Подумки дорахувавши до п'яти, хетхантер звів приклад до щоки і ввалився в тамбур. Окинувши швидким поглядом сходи, що вели до лабораторії та коридор, за яким починалися ясла, двері розчинені навстіж, Ріно не виявив нікого. Ступаючи безшумно, він почав підніматися на другий поверх. В інженерному другому корпусі було тихо, як у цвинтерному склепі. Понеділок, 31 серпня, 9.28, другий інженерний корпус «Кацуро!» – скрикнув Тимур, розуміючи, що перед ним уже не Кацуро У тій верлокій істоті практично нічого не лишилося від молодого японця Обличчя витяглося, лице вкривали виразки З них сочився гнів переміж із кров'ю груди запали, шкіра на шиї та перед посиріла, посіріла, одяг порваний, де-не-де вимазаний мастилом, всі ці дні да переховувався під землею в ЄН-3. «Кацуро, ти мене чуєш?» Тимур позадкував. Несправжній Кацуро почав наближатися. Від японця страшенно смерділо. Тимур відступав у дальній куток лабораторії, якоїсь миті потвора спинилась, здійняла праву руку і поманила долоною. Психоістота кликала Тимура. Воно не хотіло вбивати. Воно хотіло те, що у Тимура в голові міський програміста. Змахнувши за чай сльозинки, Тимур теж зупинився. Кацуру повторив ваблячий жест, запрошуючи Тимура добровільно підійти. «Не дочекайся», – хлопець змінив напрям руху. Боком посунувся до вікон. Спершу обережно, потім швидше, швидше – Вікна його єдиний порятунок. Він вистрибне, розіб'є шибку і вискочить. Тут лише другий поверх. Якщо не зламає ніг, можливо, вдасться добігти до житлового корпусу. А там, як пощастить, замкнеться у тамбурі, перш ніж істота настигне його. Якщо можливо, якщо чорт забирай, та в нього немає вибору. Потвора повела за хлопцем головою, стежила. За мить до того, як стрибнути крізь шибку, Тимур визирнув назовні. Від побаченого йому перехопило подвиг. На подвір'я через розчинені двері інженерного корпусу висипали боти. Розбившись на два гурти, вони сунули до корпусу ДВ. В голові Тимура все змішалося. Хлопець відчув себе так, наче намагався проковтнути камінь за обіжки з яйце. Тимур усе ще дивився крізь вікно, коли Кацура кинувся на нього. Хлопець зреагував, вивернувшись в останній момент. Розчепірні пальці японця майнули за пів сантиметра від його шиї. Не маючи вибору, Тимур відступав у глиб лабораторії. Кацура тепер стояв між ним і вікнами. Монстр видав з горлянки щось подібне на клекітливе гарчання і штовхнув, майже пожбурив одне з офісних крісел. Ухиляючись, Тимур зачепився за стіл і повалився на спину. Крісло наїхало на нього – від удару спинка з сидінням відскочили до стіни, а нижня частина лапа з коріщатками застрягла між ногами Тимура. Човгаючи, Кацура насувався. Тимур спробував використати нижню частину крісла для захисту. Схопився за сталевий циліндр, на якому оберталося сидіння, і потягнув його до себе. Лискуча стійка Несподівано легко піддалася, відділившись від пластикового кожуха. Масивня нижня частина вдіхала у бік, захисту не стало. «Фек!» – сердито лайнувся хлопець. У той момент кацу стрибнув. Час сповільнився. Тимур знав, що серце ледве не вилітає з грудей, але розрізняв кожен удар. Він подивився на руку. Кулак стискав сталеву трубу трохи більш, ніж півметра завдовжки. Коли врячковата потвора звалилась на нього з гори, Тимур уже не думав ні про смерть, ні про ботів, які невідомим чином опинились на волі. Перехопивши стійку ближче до середини, хлопець зепнув нею в обличчя потвори. Удар вийшов несильним але достатньо болючим, бо Кацуро відсахнувся. Скориставшись цим, Тимур підсунув під яконця коліно і відштовхнув його. Наступної секунди українець уже стояв на ногах. Його очі шалено палали. Таке трапляється. Ми ж бо не знаємо самих себе, навіть не здогадуємося про демонів, схованих у темних безоднях, десь у серцях чи головах. Нудна робота в офісі, пласкі розваги, влаштоване життя вкривають багатокілометровою товщою спокійної води оте інше. Дике, свавільне і жорстоке. Жорстоке і я. Без екстремальних умов воно може спати роками, але іноді через смертельне приниження, стрес чи колосальне фізичне навантаження все меняется.